Sziasztok! Ez az Audioblog két dologról mesélnék ma nektek. Az egyik az um, SciTech-tesztel kapcsolatos, mert um, elkezdtük leválogatni a SciTech-teszt rejelentkezőknek a fotóit, jelentkezését, stb. És itt egyébként megejezném azt, hogy gyakran szoktam akkor is több számot használni, hogyha valójában én csinálok egyedül mindent, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy elárulom nektek, hogy mikor csinálom egyedül és mikor nem, csak előfordul ilyen történet, mert nekem az jobban tetszik, hogy mit csináljuk a magazin, és igazából én annak csak egy része vagyok, vagy mondjuk, ha a szájteket nézzük, akkor mit csináljuk a szájtek csapat, és csak annak egy része vagyok. Mert valahogy nekem nincs ez a Ambíciam, hogy magamat futtassam, különben, hát nyilván versenyeket szerveznék, amit én nyernék meg. Láttunk már ilyet különböző emberektől, és akkor csodálkoznak, hogy miért nem foglalkozunk velük, de hát ez van. Na, tehát van az hányitekt ez történet, ami, ami bejött érdekes arcokkal találkoztam, és hát az az igazság, hogy ezt teljesen máskor vettem fel azt a kis monológot, amit elő fogok adni, de majd összevágom ezzel, aztán amiről még beszélni akarok kvázi második részben, az az, hogy a drogos gyökerek megint mocorognak, és ez egy kibaszott tanulságos történet, mert azt lehet, hogy ti nem tudjátok nem a reklámozom, de van egy, van egy blogom is, ami a blog levő blog, tehát nem nálunk, ez teljesen független, ez így fogalmazunk úgy, hogy a teljesen más közönségnek megy, és hát bent vagyok abban a körben, az Indexen, aki, aki úgy blogol, hogy meg tudja jelentetni az Index cínlapon a blogját, is és hát itt a drogos téma szóba került, és egy nagyon tanulságos dolog történt. Lényeges, ami miatt most kitaláltam, hogy elkezdek hangot rögzíteni, hogy elmesélyen a kulisszatitkait a szájtek tesznek. Vanakkoztassunk elő arról, hogy miről van most szó konkrétan, hanem próbáljunk arra koncentrálni, hogy most a kibaszott hülye idő a barmokról fogok beszélni, akikkel nem kis számon találkozom, mert ők egy alapvetően a fizikum változására épülő tesztre, illetve egy versenyre, mert ez igazából egy verseny jelentkeztek. Ez egy olyan verseny, ahol az a lényeg, hogy ahhoz képest, hogy milyen volt, ahhoz képest milyen leszel, viszonylag rövid idő alatt, és akik nagyobb változást tudnak produkálni, azok fognak továbbjutni, illetve az olyan fog nyerni, a legnagyobb változást produkálja. Tehát ez részben független a fizikumtól, tehát itt nem csak nagyon jó emberek vannak, hanem vannak kezdők is, mindenféle. Most ehhez képest. Különféle érdekes jelenségekkel találkozom. Itt a képeket válogatom. Tehát kezdjük azzal a nagyon egyszerű dologgal, hogy elég sokan jelentkeznek úgy egy ö, olyan versenyre, ahol majd fotózni fogják őket, és ilyen volt, ilyen lett kép között fognak dönteni, hogy nem küldenek képet. Aztán a másik, aminek nem tetszik, hogy olyanok is jelenteznek, akik nem írnak magukról semmit. Mert ugyan már leírás magamról, Semmi, mert mi a fasz közünk van hozzá, hogy te ki vagy mégis. Tehát miért akarnánk tudni, hogy te ki vagy? Hát logikus, hogy nem akarjuk tudni, hanem valami ilyen üresfejű, ilyen gyökér akarunk. És az értelmesebek, azok írtak mókról valamit, hogy mennyire jegyzenek. Aztán van egy csomó, aki nem ír semmit. Most itt van előttem egy hülye, aki egy albetűt írt. Van, aki azt írta, hogy minden áron a bejutás a cél. Hát pont lesz arra, hogy mi a célod. Nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, hogy magadról tudsz-e valamit mondani, valamiért érdekes vagy-e akkor vannak ilyenek, hogy szavazzatok, jó, az is jó, a legjobban a kedvencem ezek közül jó, a pont-pont-pont, meg ilyenekről nem is beszélek, a néha gyúrok, de akkor nagyon bozze, az nagyon vicces volt, azt hiszem így basztam is ki a jelentkezők közül, szó szóval szerint, aztán, hát van, volt egy gyúrunk vazze is, az is, hát te gyúrjál vazze, csak nem ezzel a tesztem fogsz gyúrni vazze, nagyon vicces voltál, de a legnagyobb kedvencem talán, az összes közül. közben itt látok még együtt. Imádok edzeni, az edzőteremben megváltozok. Hát változza otthon az edzőteremben, aztán minket az annyira nem érdekel, hogy velünk mi történik. Ami, ami a kedvencem az az, amikor valaki egy konkurens gyártónak a reklámszövegével jön. Tehát azon beszartam a... Aki magáról ezt tud térni, hogy a könnyű nap tegnap volt, ez a brutálos izé, reklám reklámszlogen, hát ez, ezen beszartam, ez tényleg itt nagyon eltévesztette a házszámot, de hát mindegy. Ezeknek frankhol és nem viccelek, ezek így folyamatosan jönnek. Tehát nem az van, hogy itt most 1300 jelentkezőből találtam egy-két ilyen hülyét, hanem így, hogy nézem a listában, hogy folyamatosan vannak a degeneráltak. És akkor még nem beszélünk a képekről. A képek azok külön egy tanulmány megérnének, Kezdjük, ugye azt már említettem, hogy valaki nem küld képet, mert ugyan már mi a fasz közünk van hozzá, hogy ő hogy néz ki, hiszen egy olyan versenyt csinálunk, ami arról szól, hogy ő hogy néz ki, tehát mennyire fotogén, meg ilyen aprosság, milyen változást tud, az ilyen volt, ilyen lett foton, de nem baj, nem kell látnunk, hogy ő hogy néz ki, ez így látatlanba. Ezen kívül a kedvencém, azok azok, amikor valaki felfedez magán egy ő jó testrészt, Mondjuk a bicepsét. És akkor egy ilyen közeli, semmi máson nincs kép, csak egy ilyen közeli biceps. Volt olyan, aki egy ilyen közeli vádli, de olyan vádli bazd meg, hogy nekem szar a vádlim, de én Mr. Olympia vagyok ahhoz képest, olyan vádli volt, tehát így hangosan felrögtem, amikor megláttam. Nagy kedvencem a hátcsípő pozos vagy akármilyen más módon csinált hátképet. Tehát előről nem csinál magáról képet a paraszt, csak a hátáról, mert szerintem az jó, és az minket megfoghatni. És majd azt mondjuk, hogy hú, de fasz vagy bazd meg. És majd olyan képet akarunk csinálni, mi megjelenik majd az újságban, hogy Ilyen volt hát, ilyen lett hát. Tehát ez, ez egy nagyon értelmes koncepció. Aztán az önmagukat fényképezők, azokat kifejezetten imádom, abban rengeteg van, hogy tükörbe fényképezi magát a paraszt telefonnal. Tehát nem volt otthon a nyúl, vagy nincs egy haver, akinek lehet szólni egy fényképezőm, már a basszájba, hanem nem, tükörbe. De a legjobb, amikor tükörbe fényképezem magam nap napszemüvegbe. Ezen beszartabb az, meg ez ilyen trend most. Mert vagány csávó vagyok, vagy én nem tudom, hogy hogy van ez napszemüvegben. Volt olyan egyébként, aki meg, gondolom nem a vagányság, hanem némileg más szempontok szerint, kihúzta, kitakarta a szemét, hogy ne lássuk az arcát, ne tudjuk azonosítani. Tehát kurvára megadta a nevét, címét, minden, de akkor a fényképpen ne tudjuk azonosítani az arcát, és majd ezen a verseny is úgy fog hogy nyilván fotózni, hogy az arcán, nem fog megjelni. Gondolhatjátok. Úgyhogy, de ezen nincsen vége a sornak, akkor vannak az olyan képek, amikor jó határon hát nem is beszélek, amik a hülye bent függlik a tóban, és nem látszik semmi, meg egy kilométerre mászik a hegyen. Különféle sportolók is csináltak olyan képeket, hogy ő mit én, futó, és akkor éppen fut, de hát ez kurvára nem érdekel minket, ugyanis nem látszik a fizikuma rajta, mert a fizikumát akarjuk egy hátteret lefotózni. Tehát valami, el kellett volna jönni, hogy valami ilyesmi képre lenne szükség, de nem. Tehát az, hogy most a cságo a, a síklóernyő 8 km az égbe repül, az, az mit kezdjek ezzel az információval, de nem ezzel röhögtem ilyen nagyot olyan nagy mert ezeket csak fogtam a fejem, hogy ekkor a gyökér, hogy lehet valaki. De, de a komolyabbak azok, amikor mondjuk két faszkalap van a képen. Jelentkezik, beküld egy darab képet, és ketten vannak rajta. És kurvára nem tudod, hogy melyik az, a két hülye közül, talált ki bazd meg. És ennyi eszük nincs, hogy odaílják. Aztán a, erre vannak különböző variációk, mert ketten vannak fölöltözve utcai ruhába, aztán, utcai ruhába, és talált ki, hogy most ezzel mit akart. Van a ketten vannak, és pózolnak, mint a hülye. A legkirályabb, a az, amikor a gyökér fényképezi magát tükörből, és ott ül a haverja mellette a széken, és nem tudod szólni a haverjának, hogy bazd meg fényképezdél le, hogy ne ilyen ratyi tükörbe fényképező szart küldjek, hanem ott, ott, ott ül, és akkor az úgy fasza. Szóval beszarás, beszarás emberek vannak, és, és mondom, az az ijesztő, hogy ez, ez nem úgy néz ki ez a történet most, hogy akad egy-kettő ilyen hülye, hanem, a nagy része az az, hogy nagyon könnyű szelektálni, mert nagyon sokan alkalmatlan képet küldtek. Első körben nem is a fizikum szerint kell szelektálnunk, bár hozzáteszem, hogy általában nagyon, tehát a kolerációhoz nem, nem mondom, hogy egyértelmű, de azért, de azért benne van. Tehát általában ezek sok szempontból reménytelenek, akinek ennyi esze volt. De például a, a, leírás nélkül, a magáról leírás nélkül képet küldőket, azokat meg se nézzük, tehát azzal nem foglalkozunk, az rögtön megy a kukába. Aztán nyilván a még meg nincsen normális képe, mert van egy-kettő, ami még újra, hogy látszik az ember, de hát arra nem volt képes, hogy, látszik, hogy normális képet küldjön, az rögtön kiesik, hiszen próbálunk azoknak kedvezni, akik így viszonylag nem szarunk belemódol, hanem értelmesen állnak a történethez. Na aztán persze akad egy-kettő ilyen csupa nagybetűvel betűvel írom magamról a leírást, meg 800 felkiáltó jellel, ez szintén kuga ez szintén akkor nem, nem is gondolkozom rajta, Már most éppen megnézek egy ilyenek egy fényképét, ahol, hát, mit mondjak. Na, aztán vannak a kedves kedvencek, másik kedvencek az ilyen enyhén homoszexuális beállítású képek. Egyébként néhány ilyen, ilyen kis striptease is jelentkezett. Van itt egy train hard go home, ez volt, ez jutott eszébe magáról. Train hard go home, hát nekem is ez jut, mondom, hogy go home, ennyi, úgyhogy ez kész ment a, a levesbe. Ilyenek, ilyenek az emberek, sajnos a, minden, ilyen, minden ilyen akció leképezi az embereknek a többségét. Nem, nem a testépítők ilyen hülyék, az emberek ilyen hülyék, és a testépítők se kivételek, azt szoktam inkább erre mondani, úgyhogy hát megdöbbentő, megdöbbentő dolgok vannak, az első kör az meg lesz nem sokára, úgyhogy... Aztán abból majd kell még egy körleválasztás, természetesen, hiszen nem fogok tudni kétszázat most, vagy kettő, mennyit kell kétszázat kihozni, nem fogok tudni kétszázat kihozni ebből a történetből. Egyébként hozzáteszem, nem csak a jó fizikumok kerülnek be, hanem a kezdők is. Tehát aki, aki valami, valami van, egy értelmes képet küldött be, látszik, hogy odállt egy falhoz, hogy ő úgy gondolta, hogy valamit, valami, tehát már ebbe látszik, hogy valamit gondolkodott, hogy mit kell csinálni, és beletett valamit, az nekünk már itt. Vannak a rohadt jó fizikumú jelentkezők is, de itt nem az a cél, hogy rohat jó fizikumú jelentkezők legyenek, hanem az a cél, hogy változna tudjanak. Tehát itt a kezdőkről van inkább szó. Sajnos nem készült normális kiírás a SciTech-Tesztről. Most megint azt mondom, hogy nem kérdeztek meg engem, és nem szeretek mindig erőlködni a véleményemmel, és és én kizártam volna versenyzőket a picsába élből, most egy rahadli versenyző benne van, én nem értem, mit keresnek itt, tehát ez, ez, nem, ez nem korrekt dolog szerintem, hogy versenyzőként jelentkeznek, hát az majd eldől, hogy végül is benn e versenyzőként, nem tudom. Úgyhogy egyelőre, egyelőre ennyit az audioblogról. Én most még itt folytatom, tovább, legszívesebben mutogatnám a képeket, ezek olyanok, de egyébként aki, aki látja ezt a fazbookon, az, az nyugodtan nézze meg, mert kabaré, kúdvár a kabaré. Na térjünk rá a drog témára. Arról van szó, hogy a DTK-t hamarosan szigorítani fogják drog kapcsolatban, és hasonló ez a doping kereskedelemhez. Ott ugyanis arról van szó a dopping kereskeden témában, bár még semmilyen jelét nem látjuk, ezt be is fogják vezetni, de például a mobnak a főtitkára a kurva keményen elmondta, megnézhetik a BBTV flashben, belevágtam, én magam vettem föl, tehát ez egy frankolót, elhazott dolog. Kurva keményen elmondta, hogy aki kokszal kereskedik, az börtönbe fog kerülni, sőt, ha a tápkiek boltban, a tápkiekbe doppingszert találnak, akkor az a kereskedő leszarják, hogy ez hogy került oda, felelősséget is börtönbe fog kerülni azért, mert nem is tudta, hogy doppingszer van egy adott tápkiekben. Mondjuk hát nyilván ezek a dolgok marha ritkán fordulnak elő, de hát azért ilyen amerikai humbug cégeknél azért nem árt vigyázni, ezért mondom mindenkinek, hogy nem ártam a megbízható, megbízható gyártókkal foglalkozni. Az amerikai humbugot kurvára el kell felejteni. Nagy ö, génaktivátor, meg lófasz azt sose ezek a kurvai a szlogenek, de amikor ilyen nagyon nagy képletek vannak ráírva a, a termékre, akkor ott, ott valami humbug van, ezekkel nem kell foglalkozni. Na, többé lényeg, hogy Index vezértik, TASZ megint rinyál, hogy súlyosbítják a ö, a drog, BTK-s szankcióit, ez azt jelenti, hogy terjesztés az élből 2-8-as, talán az átadás is 2-8-as. tudni kell, hogyha nem vagytok járta csak a BKV-ban, hanem BTK-ban. A 2 év az, az már elég súlyos dolog, mert nem biztos, hogy arra már felfüggesztetet kapsz. Tehát ha valakit mondjuk három évre ítélnek, azt, azt már nem lehet felfüggeszteni, az biztos, hogy leülős lesz. Két év az még lehet felfüggesztet, de tudomásom szerint két évnél több nem. Tehát ha te két év, hat hónapot kapsz, mert valami olyat akkor azt már nem fogják neked felfüggeszteni. Azt le kell ülni, valószínűleg korábban ki lehet jönni, de, de akkor is ez a lényeg. Szóval ez, ez, ez kellemetlen dolog. És ha valami kettőtől nyolcban van, hát akkor az már nagy eséllyel letöltendő történet lesz. Amit egyébként gecire megérdemelnek a drogkereskedők, és azok is, akik úgy gondolják, hogy leszárjuk az egészet, és osztogatjuk a spanglit. Én kurva leszárom ezt a drogos szubkultúrát. Mindig azt mondom, hogy szívogassák a szarjukat nyugodtan, de amíg kibaszottul fel tud idegesíteni, hogy a sok gyökér, ez még lóbizik is a szarjáért. Tehát nem az van, hogy csöndbe szívogatok, érted? Hanem az van, hogy még gyakorlatilag reklámozzák is. Még gyakorlatilag előadják ezt egy jó dolognak, sőt gyakorlatilag arra megy ki az egész, hogy szinte, hogy minél jobban elterjedjen, mert ő csinálja, ezért csinálja mindenki. Hát ő úgy gondolja, hogy ő, ő lesz a követendő példa, ő lesz az etalon ezzel a szarral, és ezért abba bele se gondolnak a büdös gyökerek, hogy mi lesz a gyerekekkel, meg hogy ez talán nem mindenki gondolja, hogy ez ártalmatlan dolog, leszarják ezt az egészet. Na az a lényeg, hogy nem akarom ezt ragozni, ezt a bodybuilder.bloghon, bodybulvarbloghu megtalálod, ha el akarod olvasni. Olvasd el, ha erről a véleményemet. Elég lazán, tehát nem nagyon lehet letakadni, hogy ezt én írtam, nem is akarom, és érdekes módon ez nem került kezindes címlapra. És ez a sztorinak a lényeg, amit el akartam mondani, hogy ez hogy a picsába lehet. Tehát érdekes, az Indexen az összes cigányvédő fasz cikk, ami kurvára tudjuk Kurvára tudjuk, hogy milyenek a cigányok, kurvára tudjuk, hogy mi az igazság, kurvára tudjuk, hogy nem lehet mellettük élni, mert nem tudnak normálisan viselkedni. Aki, ráadásul vidéken, borsodban él mellettük, annak az élete egy szar emiatt, és mégis ezeket a tetveket védik hozzá, én nem vagyok egy izé, náci meg semmi, tehát nincsenek ilyen ambicióim, hogy hú, vagyunk a magyarok, mi szartuk a világot, és akkor minden kézé, tehát nekem nem, ez egy, nem egy ilyen különösebben ilyen ideológiából, fajüldöző ideológiából táplálkozik, ez amit mondok, hanem én az embereket a viselkedés alapján ítélem meg. Nekem kurva mindegy, hogy ki milyen nemzetiségű, milyen színű a bőre, nem érdekel, de ha valaki trágyamódon viselkedik, ha valaki ellopja a cuccomat, ha valakitől félni kell, mert leszurkál, akkor, és ez jellemző, egy csoportra, akkor ettől a csoportot távol tartom magam. Ez van, ez statisztikai alapú általánosítás, ezt szoktam mondani, és kurvára tudja mindenki, hogy ez van. Mégis az sok szarházi lobbist, a faszkalap az, lob, az ilyeneknek lobbizik, és ugyanígy lobbiznak a drogosoknak is. indexem kibaszott jó, mert Magyarország vezető internetes portálja, ott simán megjelenek a drogos blogok. Az indexen blogokba dicsőítik a Michael Phelps, hogy ez milyen fasz gyerek, mert füvezik, Két konkrét ö, drogos ö, blog van, aminek mindig címlapon vannak a fasságai. Ha egy drogültetvényt elkapnak a rendőrök, akkor ezek már is posztolnak valami szart, sírnak, hogy miért ezzel foglalkoznak, és milyen kötsegök a rendőrök. És ilyen körülbelül ilyen trágyás, És én most írtam egy drogellenes véleményt, kurva érdekes módon ez nem került ki. És most igazából leszarom persze, nem érdekel, csak azon gondolkoztam el, hogy ez vajon mi lehet? Tehát vajon a szerkesztőségben bennülnek, drogoznak a gyerekek, és nem volt színpi? Lehet, hogy ez volt az oka. Vagy a TASZ-nak, meg a többi jogvédőköcsögnek ilyen befolyása van. Vagy van itt a háttérben valami komolyabb droglobbi, van egyébként én gyanítom. Szóval ezzel elgondolkoztam ezért, hogy hogy lehet, hogy Magyarországon kurvára lehet a drogosokat futtatni, lehet a drogokat futtatni, de a vélemény nem lehet mondani. Ez kurva érdekes azért. Na mindegy, azt csak egy érdekességképpen elmondtam, hogy ilyenek vannak. Ennyi volt egyelőre, az audioblog, igyekszem majd gyakrabban jelentkezni, csak mondom, két dolog van, egyrészt kurva sok dologban foglalkozom, úgyhogy el is szoktam ezt felejteni. Másrészt mindig, ugye az ember azon gondolkozik, hogy már mi az, amiről ne beszéljek arról újra, vagy, tehát nincsenek ilyen témák nekem itt most kitalálva, ezek ilyen spontán dolgok ezek az audioblog, és nem is akarom túlságosan futtatni magam meg itt osztani az részt mert egyszerűen távol tőlem ez a dolog tudom, hogy ezt nem jól csinálom részben, bizonyos szempontok szerint sokkal jobban kéne magam nyomni de, de én ezt nem szeretem, mert én ilyen normális ember szeretnék maradni és hát remélem, hogy ti is azok vagytok Sziasztok!